Tornem a ser aquí la de Majares amb l'espantina de l'ula entrant saturats com toca i jo tinc ja la meva malaltia de insuficiència respiratòria que m'està afectant Com el fa? Tinc una època, tinc cavallos No tinc de despedides, tinc un do No, és, és, és empatxament o sigui, Quan menjo molt o bec molt i tal m'adono que em falta aire És una cic Perquè tinc el poc. diafragma, me'han que fer l'espatllat l'espatllat és una tècnica ancestral de la medicina tradicional catalana que és fer crujir l'espatlla que et situa se t'obre el plexo el plexo solar i llavors els xacres se t'il·luminen i, i pot respirar millor. i això és d'un enxamplat? un espatllat, ah, un espatllat. Es és que una... sona, sona plat d'estiu mallorquí però espatllat res, espatlla eh? no ha estat espatllat bueno, va, anem... ah, hem, hem fet un joc de paraules no sabíem que espatllar i espatlla té el mateix origen Vamos al grano, no? Donem la a l'audiència avui més que mai pacient i respectable Que et pel sac No, no dic per tu, no dic per vostè dic per un que tècnicament a nivell ah, de... dic per això, que portem repetint el mateix programa des de fa 3 mesos Exacte, està sent d'Oriol contra la banda i a casa els Majares encara més i que tanquem ara, avui, diumenge 31 de març, són les 7 i 2, insistim que són les 7 i mm, Esperem que hagueu canviat a, a, el rellotge a l'hora, bueno, si no ho heu fet, ningú us oblida, però sapigueu que són les 7 i 2. Com sempre, com tots diumenges que entren a la primavera, doncs pues es canvia l'hora. Mm. I ens encanta. I això és l'Assemblea Majaràs, Molt bé. aquest Magocine Dominical, avui una mica en modo... Uh, Esparpente y Cajetreo, es pero que como fa més de 20 y... dos anys o justo ahora, a ser de 22 anys pues os acompaña desde pues de las zonas lliures de contrabanda. Ya pues comenzamos un cambio de hora. No sé, porque no me en recuerdo yo que n'hi hagués, si no o no, hace Pues comencemos las presentaciones de sí, quien tenemos aquí, ¿no? el equipo oficial Triomahara, doctor Axioma. Bien encontrado. Vull que... esperar-te, sí. sí. pues ben trobat, sempre, sempre ja sabeu, una meravella estar aquí una tarda més, compartint micros amb aquest programa... Mm, Fantàstic. Mm, legendari. Escrivant guiris per venir fins aquí, no? un <laughs> trífugues en el metro, veient com els Mossos s'han de fer manioles. Han fer fora algú d'un bar. Sí. És una cosa. Com Però... trobem llibres de jocs de paraules d'anglès dels anys 60... Aquestes coses que passen... Bueno, ja sentiu que tenim en, en els botonets Eduardo Monestijeras, esmàtic, i aquí avui intentarem dosificar les seves anècdotes mallorquines a la mínima expressió. En unes quantes, eh? Per això, per això per, per això, per això ens anticipem. Tinc una marxa de Lluc a Palma a peu. I un que, que el santuari de Lluc que acabant les, les inspiracions per monàstiques que... i no tenen gent per anar que les santuari, eh? les usificaríem de fet aprofitem per saludar a ràdios germanes que tenim a Mallorca que vam connectar fa crec que va ser un mes sí, i que bueno, això és la cançó que tenim per començar, perquè estan com de fent un concert que muntaven ells amb el programa del Now is 1984 podem acabar la ronda? un saludo d'Ernesto Chimajara espatllat segur però espatllat d'estropeu perquè No estàs sortint d'una inclemència, els gripals, ja ah. està. Bueno, vale. La grip és el que és. Explica'ns a què et passa, eh? No, no ho explicarem. Eh? Perquè no t'ho has de guardar per tu. 5 eh? minuts vale. <laughs> a l'antena i encara no... I tan sols dit des d'on amatem. Des de contrabanda... Sí, al ja 91.4 LFM a la placa irreal a la placa irreal i en el mig de... del cor de la bèstia saludarem a les ràdios germanes presentarem sí. el convidat eh... sí. ens ordenarem sí, mira, saludarem especialment amb, amb, amb molt d'amor a la gent de la radioactiva a la Vall del Baida perquè no sé si un tinyent està allà ja a la Vall del Mar del de Baida no? correcte un tinyent, sí Pues, que estan... el seu club de futbol s'ha desfet perquè on han privatitzat tots els clubs de futbol però doncs hi alguns que ja no són rentables i he llegit avui al diari que el seu club que estava segon a B ja no hi està més, perquè han, han fet a l'on i tot per culpa però que no s'escolta bé els nostres... ens ja, no, sí. animem a que omplin aquest forat i que utilitzin el camp de futbol municipal per crear una, un equip de, de futbol ràdio perfecte pues la radioactiva és de l'Alcullà i la Vall d'Albaia de la, la Salva, Salva. Des de la ciutat de València i ah, la gent de Mistalera. L'hagíem fet un documentatge directe. Des de sí. la Xaradena. A nosaltres realment. no, però Ai. bueno, jo sí. I qui més? I la gent de Mistalera, des de la Xaradena. I I... Hi ha quatre ràdios germanes que no sí, ens remeten, no, però, sí. però igualment la sap. Però que ens molt bé i Crec que s'estimem sí. molt. I després, si voleu trucar i contactar amb nosaltres, podeu fer-ho a partir... Bueno, a través del telèfon 93 013 93 013 95 33 i ja sabeu o si sigui, un dels sentits eh, més profuns de, de, de, de, de per què serveix una ràdio lliure, bàsicament és perquè si voleu trucar, doncs ho feu i, I, i avui, fa... avui llancem una pregunta no? A, a nostre, als nostres oients no? quina és la cosa més càfrica que Àfrica has fet anant de turista a Mallorca o a dies balears? Perquè tots no, hem anat no, no. de turistes o de visitants. Bueno, de, de fet, serà un, tema, serà un tema, jo suposo que sortirà, el dret a, les, el dret a viatjar. No, bueno, uuuh, ya ja sí. empezamos, ¿eh? Bueno. Va. bueno, pues introduïm de què parlarem avui, no? Sí, si sí. us sembla. Sí. Sí. Primer de tot, eh, l'invitat presencial que tenim avui aquí sentat amb nosaltres. Què tarda, com estàs? Esperem que ens aguantis. Com el nostre amic eh, radiofònic, el Berni, pues un altre Bernat, Bernat també mallorquí i que de fet ens va trucar el darrer programa fa dues setmanes però que avui repetim en format eh, presencial. entrevista no sé, presencial, presencial entrevista. amb qui parlarem doncs, de, del col·lectiu, del documental i doncs, de tot el que implica tot inclòs en la primera part del programa i en la segona tindrem a Maria Feroxa que ens presentarà com està fent darrerament el seu llibre Pucolé ha contes i, i després eh, direm alguna notícia, alguna novetat, i sobretot matxacarem, i a per fi, la informació fidedigna de les celebracions efemèrides contrabandistes i magràs d'aquest mes. de Com per exemple, ja ho anem dient, que no faran festeta de pic de Can Masdeu, si oh, podeu borrar-ho però... del vostre calendari, bueno, i el bueno, que sí... Bueno, que no és tot tan clar, eh? Bueno de moment això sembla i que el 27 d'abril dissabte 27 a la l'Atenor Libertari de Gràcia celebrem els 22 anys de l'Assemblea de Majares d'aquest sí. programa Suso Dicho Dominical amb una sèrie d'invitats il·lustres musicals i nosaltres fent ràdio en viu pues bé. Bueno, ja mirarem explicant durant el programa una bona verbena sí. sí. vinga va punxem música si us sembla sí. doncs, res, doncs això volíem començar amb el Mob 47 que és una de les bandes clàssiques del hardcore d'Escandinàvia del Debit que la gent de, de 1984 portant perquè tenen bona relació perquè són d'aquests que els agrada a Mallorca també a los jarcoretas també els a Mallorca a los crustis a los punquis argentinos tot aquests també els agrada anar a Mallorca doncs pues venga Estava, eh... no, sé, no sé si el carter, ja el buscaré un moment eh? vols que el busqui? Bueno, de moment ens escoltem, Va, escoltem si, That... es pot, si és que es pot escoltar that's wrong yes yeah. de viure del turisme a viure del turisme. No? Veurem-nos de cada vegada més som mesos. Ja, xerrar sostenibilitat dins d'aquests termes és, és pràcticament una utopia, quan no eh, un atac directament de la intel·ligència de la resta de persones que vivim aquí. Mai han gosat qüestionar directament la lògica turística. Les forces polítiques majoritàries de dreta, centre i esquerra s'han convertit en cambreres dels grans hoteles los empresarios cada año ganan más porque sube más el turismo, cada vez batimos récords, pero los obreros seguimos cobrando lo mismo. ¿Cómo es posible que se haya hecho esta animalada de miliones cada año desde hace 60 años y no siguen ricos? Sí, todo lo has apostado a, a un sector, estás condenado a una vulnerabilidad extrema, que es la situación que tenemos Pensar que continuaran arribant hordes i hordes de turistes que consumiran aquí i guanyarem molt de diners és completament il·lusòric. A mig i a termini això és Això és la resposta més evident de que se m'haurà escapat de ser mans. En fi, no podemos permitir que estos niñatos, niñatos eh, descerebrados y malcriados, planteen un ataque permanente hacia el turismo. bé, doncs eh, estàvem sentint el que és el trailer eh, de, del, del documental Tot inclòs eh, que si recordeu els, els oients més majares recordeu fa un parell de, un parell de setmanes eh, vam fer una sèrie de Eh, ben fer una connexió amb el Bernat justament perquè ens expliqués eh, una miqueta al projecte i les presentacions que tenien a Barcelona aquest cap de setmana justament, que ha estat el dia 29 divendres a la fusteria de Baicarca el, i el dissabte a, a la Cruïlla allà al, al carrer Sardenya I, i llavors estàvem sentint aquest, eh, aquest trailer d'aquest doncs, projecte que es diu Tot inclòs i que justament bueno, és el que ve a presentar una miqueta al Bernat ¿vale? eh, res, re, pues començar una miqueta per, per preguntar-te pel, bueno, pel projecte no? d'on surt Tot inclòs eh, quins treballs previs havíeu fet eh, com, com, com més o menys us, us vau organitzar uh -huh. S'idea sí, tot inclòs, en el principi surt com, com un grup de treball. Un grup de treball de lo que era la coordinadora llibertària de Mallorca, allà cap a l'any 2014, quan encara el tema turisme no era una qüestió mainstream, ni dins els mitjans de comunicació, ni dins els moviments socials, ningú treballava eh, això. I una sèrie de gent ens vam ens donava en compte el anàlisi era que la majoria de mals eh, mediambientals, socials, laborals, econòmics que patia Mallorca tenien una real comuna i aquesta real comuna tenia el nom d'indústria turística i que això no s'estava qüestionant de, de cap tipus de manera, molt manco des dels moviments socials i des d'una perspectiva eh, anticapitalista llavors, eh, en principi surt un grup de treball que dir, va, eh, si ens hem d'enfrontar en aquesta qüestió, el primer que han de fer és un poc eh, crear teoria generar discurs, formar-nos nosaltres mateixos primer de tot perquè no, doncs no teníem molta, molta d'idea i van dir, doncs anem a treure un, un, un diari que és el que sabem fer molt des d'àmbit de llibertaris que és crear difusió i consciència i un diari per una cosa que teníem ja tradició de fer eh, a la Roqueta i aquest diari va sorgir a l'estiu de 2014, crec, si no vaig uh, malament, i va ser com la primera pedra que vam tirar contra els grans colors uh, turisme. En el principi venia molt poca gent a les presentacions, evidentment. De fet, érem com estos infantilistes locos que estan xerrant aquí de... Mm. mos llebrant el pa, de lo que menjan. Sos no? niñatos. Esos niñatos que diuen, que diuen ara érem, érem, érem nosotros. Teníem tres objectius, ja quan vam, quan vam començar a fer feina que eren, eh, primer, rompre el consens social que hi ha a Mallorca en tot el turisme. És un, és un, és un tabú eh, qüestionar el turisme a Mallorca al manco fins, fins fa poc, i el primer era rompre aquest consens que havia. El segon era generar un argumentari propi, nosaltres mateixos crear els propis arguments que permetessin desmuntar els mites de, de la indústria turística i dels lobbies hotelers, empresarials, etc., que tant d'anys ens havien enxantatjat. I el tercer, incorporar la crítica en el turisme dins els moviments socials. A Mallorca ha una llarga tradició de lluita ecologista i de defensa del territori, però aquesta lluita mai s'havia vinculat amb els interessos turístics. Era com que les urbanitzacions de les escales i de les muntanyes eren una cosa i que hi hagués interessos turístics darrere era una altra. No sabia si indústria turística com era qualcom negatiu. I a partir d'allà doncs van començar a contactar amb gent que venia de l'acadèmia crítica, que a Mallorca ja duia anys fent feina analitzant el fenomen turístic amb professionals de l'àmbit de la sanitat, amb, amb, amb sindicalistes, amb, amb diferent gent, que des de les de estudis, investigació o des de la pròpia vivència s'ha les conseqüències del turisme. I a mesura anàvem diguem, cavant, ens donàvem compte que havíem trobat petroli en el sentit de que eh, allà era, era un desastre en tots els nivells i que el turisme havia transformat radicalment s'illa i les nostres vides. Ja en aquest sentit, jo que he vist el, el documental. Eh, per exemple, m'agradaria saber eh, perquè hi ha, hi ha tota una sèrie de veus, eh, clar que ho comentavem mai justament des de diverses eh, lluites, és que hi des de moviments com deies tu, o associacions eh, diguem ecologistes, Eh, fins a, a acadèmics, diguem-ne, del que entenc una miqueta crítica eh, de, o des de, la des de la idea més, més crítica de, de, de la universitat, eh, fins, bueno, fins a gent que treballa a la base, no, per dir-ho així. E, llavors, com ha estat aquest treball entre col·lectius? Eh, com ho veu organitzar? Eh, cadava o eren assemblees obertes o que, com era la manera de treballar? Uh, tot inclòs era una assemblea un grup de treball en principi que érem un, un grup de gent molt reduït petit i des d'allà coordinàvem el que era el diari uh, decidíem temes deíem, volem tratar el tema de l'energia quina és la vinculació de l'industria turística amb el consum d'energia a Mallorca volem tratar les conseqüències laborals unes cambreres de pis contactàvem amb gent referència d'això o cercàvem perquè també ens hem trobat amb molta gent pel camí que, que nosaltres fem presentacions i jo, pues, jo tenc un estudi d'això doncs jo tenc una companyia que és cambrera de, de, de pis etc. gent que mos contactava també i que a partir de nosaltres triar temes, de dir, pues, recursos hídrics eh, com afecta el turisme a sa llengua com eh, afecta el turisme de les ciutats, quina és l'ideologia de classe mitjana que s'amaga darrere el turisme a partir de temes que sorgien, ens encarregàvem nosaltres mateixos, però això ha estat també un procés important de formació per nosaltres com a gent que ja estava experta en això i això ho van fent durant 4 anys quatre anys que va sortir el diari tot inclòs cada estiu 2014, 2015, 2016 i 2017 cada estiu traiem un diari amb on hi havia uns quasi 20 articles sobre diferents temes sempre agrupats en blocs Diari que per qui no el conegui el teniu penjat en el bloc a sí, tot inclòs és, i descarregable. Els quatre números i tots els articles estan penjats, també. I va organitzar alguna manifestació i tot, també, no? Sí, això no? va venir bastant després. Va ser el 2017, sí. I llavors surt el... Diguem-ne, com veu viure el, el passar del paper a fer un, un, un documental? Eh, Diguem-ne, com es gestiona això? Mm. Coneixeu algú del col·lectiu que ja estava vinculat a l'audiovisual... Mm. Eh, Clar, si m'ho permets, per explicar sí. el procés han fet com diferents passes com dic, en el principi era poca gent que venia a les presentacions però a mesura passaven els anys també s'intensificaven els greus i els turisme i també se critiquen els turisme a cada vegada estava sent abraçada per més col·lectius i més gent des d'aquest grup ecologistes que mencionava fins no. a col·lectius d'esquerres que començaven a veure aquestes qüestions llavors arriba un moment crec que era el eh, 2016 però nosaltres doncs, ja trobàvem que la feina teòrica, diguem, des diari, aquests objectius principals ja s'estaven assumint. I hem de donar una passa més. Hem de passar des del paper a en el carrer. Tot, arribaré al, al documental. Eh? és com sí, és necessari... Sí. Van fer unes jornades a Palma, que s'ha ciutats de des d'aquí no d'aquí la visita, que és un poc d'on va sorgir el lema aquest. I d'aquelles jornades vam, que van dur a gent de la BTS, de Barcelona, gent d'Eivissa, eren un poc intentar començar a organitzar-nos a Palma perquè veiem que és un torn més idoni per fer una lluita contra les conseqüències del turisme. I d'allà va sortir una assemblea Ciutat per qui l'habita, que és diguem, el primer col·lectiu que surt a Mallorca per començar a realitzar accions eh, ja diguem de carrer eh, i autoorganitzades en contra del turisme. I des de llavors existeix aquest col·lectiu. L'any següent 2017 és quan entre diferents individualitats i col·lectius començà a preparar la manifestació fins a aquí hem arribat des del 23 de setembre de 2017 que és la primera gran manifestació que va reunir 3.000 persones, que per ser a Mallorca és bastanta gent, que, bé, bueno, el tema fins aquí hem arribat aturem la massificació turística, que va ser doncs, un moment crec que bastant icònic de, de que se pogués a Mallorca 3.000 persones en el carrer qüestionant la lògica del turisme dominant. Va ser un moment crec que bastant, bastant potent, maco. Clar. Va, va ser molt, molt potent per, per nosaltres organitzar i veure que hi havia molta gent que ja qüestionava aquest consens, no? però clar, prèviment en això, com a tot inclòs ja des de millor 2016 poc des del principi teníem la corolla aquesta, que era una idea loca ho veiem de fer un documental nosaltres hi era gent que ens movien bé fent el diari, escrivint i demés, però que no teníem ni idea de fer un documental però ni d'enfora, vull dir gràcies a que en el col·lectiu hi ha un informàtic tenim blog Vull dir, que, que si no no, normal, no, normal. no normal. sempre ha un informàtic a tots els col·lectius no? que és totinclos.noblogs.noblogs.rc sí, el cotilleja mentre estigui... estigui... vas xerrant aquest és els el, el blog des diari i després tenim la web des documental que és totinclos.cat i de totes maneres si piqueu a Google totinclos ens trobareu abans a altres que el totinclos dels hotels sí. això hem, hem guanyat això és una victòria virtual i, i clar, ja l'any passat vam, dir, pues vam fer el darrer diari i vam dir, treurem un altre diari 2018, no, no té gaire sentit perquè podrien treure diaris tota la vida, perquè temes sobre els que del turisme sempre n'hi ha. ha moltes coses, moltes temes que se'm han quedat i va ser quan vam dir, anem a intentar-ho ara que tenim força, que ve moltíssima gent a les presentacions, com ens conviden de moltes parts de l'estat a xerrar del tema del turisme, pues anem a llançar-nos a la piscina buida plena, no ho sabíem, des documental. I va ser com van començar a contactar amb gent de l'entorn, que sabíem que era professional però que tenia certa sensibilitat, professional del, del tema audiovisual, i tenia certa sensibilitat. I d'allà va ser quan vam eh, conformar una espècie... amb gent, vam dir com l'equip tècnic, que era l'equip que ha fet el documental i l'equip tot inclòs, que som nosaltres col·lectiu de tota la vida. I, clar, doncs aquest equip tècnic era gent que venia, doncs, que no se coneixien entre si, mol, mol, mol, molts d'ells. No? Doncs hi havia un càmera, un estat director, una productora, eh, algú que manetjava tema de muntatges i tal, o sigui, era gent molt diversa que no se coneixia entre si, que això ha estat una dificultat afegida també a l'hora de, de fer el documental, fer feina amb gent que no se coneixia entre si. I a partir d'allà de trobar-nos, de fer unes reunions, de proposar un guió, de dir que nosaltres el que volem és els continguts tot inclòs els més importants i rellevants és traslladar-lo amb un llenguatge audiovisual. Era com a la nostra intenció i també era la intenció que tenia diguem, l equip, l equip tècnic. I amb això hem estat fent feina un any i mig. Encara el primer que teníem clar que necessitàvem duros, dos bes. No és mateix tirar una publicació endavant que tirar un, un documental. Nosaltres no tenim ni idea i quina quantitat podia ser. I llavors, per finançar-lo, com, com altres projectes audiovisuals que han vingut aquí, veu ja en ser una campanya de, de micromecenatge, no?, per que, que d'alguna manera també és el que et prova de si realment hi ha gent al carrer que, que vol, vol que facis això, Clar. que fiqui quartos perquè tu tiris endavant el projecte i ho aconsegui. Clar, ha tingut com funcions. Per una banda, és, aquest termòmetre de saber això. si ha eh, interès d'això, l'altre, obtenir un finançament directe i l'altre és que sigui un procés encara més col·lectiu. Ja a més ja fa soroll, també clar, ja vas avisant. Clar, perquè vam estar doncs, uns mesos de campanya fent actes, concerts, brunchs, fins i tot, que gent va organitzar, o sigui, gent a les seves, a les seves jornades, en els seus programes de ràdio, tot, doncs difonia, eh, tot inclòs, campanya de micromecenatge, es van fer concerts, la Giri festa, que organitzaven durant dos anys, que era tot un èxit. Sempre que volgueu treure dos vés, organitzàvem una festa i digueu que sa gent vengui vestida de Guiri. Funciona. Sempre funciona. Ah, ja funciona, no? <laughs> a gent li encanta vestir-se de Guiri. És un fetitxe que crec que tenim totes. Val? I, i d'allà vam començar a treure els dos vés que, que necessitàvem per tirar endavant el en seu so, en so projecte. I van dir doncs pues ara que tenim els dobles no ho podem tirar enrere això ja. ho sí. de fer i llavors el, feu el procés d'aconseguir els diners quan dura el, el rodatge el rodatge o la gravació o quant temps dura i, i quan comenceu una miqueta les presentacions el procés de rodatge diguem, dura un any, i mig, un any i mig més o manco des d'estiu de 2017 abans de tenir finançament ja s'avan començar a obtenir recursos diguem, que són imatges de llocs coses així, però a partir que obtenís finançament, doncs ja començo un procés de rodatge més, in, més intens. Uh, més intens en gravar entrevistes, en contratar drons, uh, en anar a llocs... Hem de recordar que en tot aquest moment clar, la gent que participava, al final qui feia rodatge eras l'equip tècnic. Nosaltres assessoràvem en qüestions de, pues, per fer una entrevistat per fer la llista d'entrevistats, un poc es guió que volíem que tingués el documental... Tot això vam anar gestionant de la manera més, més horitzontal possible, tot i que, que és com director o productora i tal, tot s'a un poc entre, entre totes que també ha estat doncs, un procés eh, complicat. perquè en el món audiovisual la millor estat molt acostumat a això s'affegir d'aquesta manera, etc i hem intentat un poc com autogestionar-nos d'aquesta manera. Un any i mig, fins que decidim presentar-los el 27 de setembre de 2017, que és el Dia Internacional del Turisme. No vem dia més indicat per, per fer-ho, i vam fer l'estrena al Cine Ciutat, que és un cine cooperatiu que ha a Palma, i vam fer dos passes, perquè ja una de les recompenses era l'entrada a l'estrena oficial, i entre convidats a entrar a l'estrena oficial pues, 200-300 persones ja estaven assegurades ja que estàvem, assistirien, sí. i vam omplir sa sala dos, una sala de 220 persones, la vam omplir, les dues sessions, i fins i tot va venir gent fora entrada, a si fallava algú i podia entrar, i així va ser. Ah, Vull dir, clar, que hi havia gent esperant per poder entrar, i van ser tot un èxit i des d'allà pues, no hem aturat de fer presentacions clar, Això t'anava a dir perquè el, més de que vingués a, a Barcelona en altres moments o sigui, no només aquest cap de setmana també havíeu vingut a la universitat, si no m'equivoco Sí, a Can Batlló l'estrena a Barcelona va ser a Can Batlló Clar, me'n recordo i llavors el, el, el, el tema és per on l'heu mogut aquest documental eh, quina acollida ha tingut i eh, mm el documental nosaltres primer de tot hem de dir això ho hem de moure a Mallorca clar, perquè és on tenim més contactes i ja ens ho tot inclòs ja havíem creat com una xarxa de llocs que cada, cada estiu que traiem el diari anàvem nah, a presentar-ho i en el documental ha estat molt, molt preciós perquè hem anat a llocs a pobles que en sa vida havien anat ni tan sols a cap acte de res de cap tipus de xerrada ni res i mos han contactat gent de, no, hem llogat el teatre a la casa del poble, però pues més o manco, senzelles. Senzelles, home, però <susurra> senzelles <susurra> està en Pere. Hi gent, si <surra> <gent, surra> en Pomeu, en <surra> Tòfol, bueno. clar, sí, sí. I hem anat a, a, a moltíssim de, de llocs que, pues que abans no hi anàvem i s'aplena. plena. Normalment, eh, ahir d'endemà molt la petamos. Normalment sa plena sa sala, eh, sigui gran o petita, està plena de gent, gent que potser pues, no... La majoria de gent no gent ja que participi en moviment social o que estigui sensibilitzada, sinó és gent, diguem, d'esquerres. De, és molt rando. Ben, sí, sí, sí tot, tipus de, tot tipus de gent. Nos hem trobat també gent de, dels d'esbàndols contrari. Un poble, a Porreres, van venir en Joan Miralles, que és el president d'Aptur, la patronal d'apartaments turístics i és director d'un hotel i bueno, se'ns van tirar a sobre, quan bueno, en Joan Mirage aquest no va voler sortir, no es documentava, perquè això ho han de dir Clar. que... Eh, no vol. ningú. No? Nosaltres, des de tot inclús no érem partíceps que sortissin els malos, però la gent de equip tècnic quan dir que, bueno, que a nivell audiovisual pot funcionar treure unes veus i les altres i no va servir de res perquè els vam convidar van convidar a la Federació Hotelera de Mallorca als d'Aptur i a una immobiliària de l'Uxó Internacional i cap d'estrès va no voler sortir Però la Canvisca s'ha mogut Pues suposo que això ja els hi ha dolgut més. i no? entenc que, clar, que part de la funció de fer el documental és arribar no només a la gent convençuda, no? sinó precisament a gent que, que, que pugui ser o, o, o ella mateixa víctima, entre comillas, de, del turisme, no? Bé, víctima que li acabi afectant, o gent que ni s'ho planteja. A part de fer, moure la Mallorca o a, o a Cesies, també suposo que, com heu fet a Barcelona, us o sigui, ha circulat el documental, ni que sigui virtualment i amb aquest senyor s'ha apuntat igual que ha vist que teniu articles traduïts que no? us ha fet gent traduccions a altres mm. idiomes no sé si també ha estat l'estratègia amb el docu clar, nosaltres, evidentment, l'objectiu era arribar més gent l'objectiu principal del docu era arribar a una capa més ampla de la població que sabem que un diari no mos ho permet després, tot una atreure documental ja teníem dues presentacions concertades a Bilbo i, i Donosti que vam anar a això a les poques a setmanes ja després hem anat a Barcelona crec que és les pues, d'ahir eren les quintes o les presentacions que ja fem a, a, a, a Catalunya, diguem perquè també hem anat a Sant Antoni de Vilamajor i a altres, altres pobles ara per maig anirem a, a, a Albaida, ara convencional allà els companys de la Biblioteca Social um, tenim també xerrant presentacions per Galícia i segurament allà on m'ho escrivim, bon volem anar a València a Menorca ja hem anat dos, do, dos pics en fem presentació estem intentant també fent-la Eivissa i també les eh, traduccions, s'està traduint a l anglès, l alemany, l italià, el francès eh, castellà, català gallec, eusquera i esperanto, i grec o sigui més o menys com els idiomes que teniu alguns dels articles no? sí, fins i tot més, bastant més d'idiomes I sí. una mica amb la, amb la línia que deia l'Ernest no? o sigui, m'agradaria saber una mica per això, ja que dius que aneu a, a pobles petits no? o sigui, quin és l'esperit que està la gent buscant darrere el documental no? suposo que rep que és una crítica al turisme i són coses que tenen ja un sentiment per això hi van, suposo mm -hmm. no? i que est potser estan esperant solucions no? o... que és típic, dir, la gent sempre li agrada això perquè ja ho veu, ja ho veu i diu, ostres, què em diran si m'ho solucionen, i clar, no és una cosa que mm -hmm. però justament a partir, suposo, que de veure i d'obrir un debat és com es poden a plantejar mm. Clar, o sigui, I també volia preguntar-vos a vosaltres, o sigui, que, esperem noltros, no? sí, que espereu o com penseu desmuntar aquesta situació, perquè mm. d'alguna manera el, sempre és més fàcil criticar que, no? que sí, construir sí. o plantejar una alternativa, no? Mm -hmm. Clar, se... bé, nosaltres primer el uh, que volem és generar debat. I la gent, quan acabes de comentar normalment, té una sensació d'incomoditat perquè doncs, tinc sí, ja, comoda no? o sigui, formar part d'aquest món també no? moltes. Clar, és una cosa que fa mal perquè de més pues, t'estan tocant la teva illa la teva terra és un documental que, que te deixa mal cos per dir-ho de qualque manera i si aconsegueix això pues, és un objectiu crec que bastant bo que el Manco dius hòstia, tal vegada això el turisme no és tan bo com us l'han venut aquí ja crec que hi ha un tromf, un triomf bastant important que la gent eh, vegis turisme amb uns altres ulls però clar, evidentment la primera pregunta com es fa tothom normalment, bueno però què fem? No? I nosaltres ho tenim molt clar, tant amb seu diari com en vos documental, noaltres no venim a oferir solucions. N'hi ha de donar una alternativa perfecta perquè no existeix. que és el que passa molt de... bé, bueno, però quin tipus de tenim per per palliar això I, clar, no pots eh, ja, llevar que el que turisme i posar una altra cosa sense canviar tot el sistema que permet això. Tot el sistema de necessitats que hi ha darrere del turisme no pots llevar una cosa i posar, i, po i posar- a l'altra. Llavors el que creem és, és fomentar sobretot autoorganització de la gent en, en els àmbits més quotidiens de la seva, seva vida. Que tens problemes d'alimentació agraris a Mallorca, doncs recupera la terra, fer horts urbans, eh, cooperatives, el que sigui, per començar a recuperar aquests coneixements. Que tens problemes d'habitatge, doncs ocupa habitatges cooperatius, solucions, al final aquestes petites solucions són el que aconsegueixen oposar-se a la indústria turística, perquè no pots... és una indústria en tantes branques que afecta tants d'àmbits que tu no pots oferir una solució integral en això, ni tan sols els polítics són els que creuen en aquestes receptes màgiques o aconsegueixen, tot el contrari legitimen les problemàtiques de, del turisme, per tant no hi ha receptes màgiques per acabar amb això sí, tot és, tot. però de totes maneres, per exemple el, el DOCUT té una certa honestitat perquè eh, diguem-ne, no, ja per exemple hi ha algunes veus sí proposen diguem-ne com a primer pas mm -hmm. o sigui més enllà d'una solució final com el primer pas per exemple ho he apuntat perquè, perquè no deixar com el, el monocultiu del turisme o deixar de que exclusivament tot i que tot està inclòs mm -hmm. diguem-ne sí que hi ha gent que diu ell hem de començar a pensar en com poder de, com podem desfer que la única via d'entrada de diners o la, o la gran indústria, de, de, de Mallorca sí el turisme. Uh -huh. I diguem-ne, en aquest primer pas, ja comencen a obrir-se nous escenaris. Clar, jo no sé si és l'agricultura, jo no sé si és uh -huh. eh, la indústria, si és l'energia eh, verda, jo no, no ho sé. Però sí que... Tampoc, a, eh? A, que, clar, però alhora, o sigui, diguem-ne, crec que hi ha un parell de veus que, que, que ho diuen. Ei, o sortim d'aquí eh, amb un altre cicle especulatiu, o tenim una nova... o tenim la capacitat i la possibilitat de repensar-nos. Uh -huh. I per tot això, lo previ el primer pas és generar un debat. Clar. A Llavors, treu. o sigui, en, en aquest sentit, si bé és evident que ja els los malos, no, com deien, no volen parlar, sí que hi ha com una mena de, de veus que, que no donen una recepta, no donen una solució finalitzada, però sí et donen uns primers passos. Uh -huh. eh, I jo crec que, que en això... Eh, diguem-ne, jo entenc la, la pressió que des d'algú dels moviments socials dic, no, no, és que el que estem patint i vivint és capitalisme salvatge som, eh, som les víctimes d'aquest turisme de saturació i tal, però també hi ha altres veus, eh, diguem-ne, que, que, que no són obviades sinó que tenen la llibertat de dir, ei, per, per mi això va per aquí, uh -huh. però clar, no ho presento com alguna cosa no ho sé Us sembla que fem el pare musical que així donem pas, potser que algú s'animi també a trucar i rebatre el que estem comentant. O... I explicar les seves anècdotes. Clar, exacte. Quan fa mal coning que era, que era, o que era, quan... Que era el repte. Doncs mira, igual que deus que posen a bublejar en Tot inclòs vosaltres heu guanyat i, i, i guanyeu el Tot inclòs del Paco hoteler, els Ocifar, no, no, no han guanyat i si hi fiques el Cifar perquè no, tenies en Mallorca no et surten els primers eh? Vull dir, pots imaginar lo que t'apareix però bé, bueno, tot i així els hem aconseguit i hi ficarem a aquest clàssic d'una banda que aquí hem escoltat altres vegades de finals dels 80 no? que, eh, i principis 90 que són el Cifar Vacaciones en Mallorca i això es comptaran de fer 91.4 recordem el telèfon que és el 93 013 9533 per qui vulgui trucar avui ah, podem bueno, posar pues, els Ocifar aquí en el tema Tecnopop que cabro, que cabro molt bé, doncs bé ja continuem van. aquí una estoneta més a l'assemblea de Mahales amb tot inclòs amb tot inclòs al 91.4 a FM quan són eh, gairebé tres quarts de vuit i, eh, i... 20 minuts més, no? sí, una miqueta més eh, aprofitem que, està, que tenim aquí al Bernat que, està, que és una de les persones vinculades a aquest eh, documental que es diu Tot inclòs eh, que volíem recordar eh, una miqueta on podeu trobar el documental on podeu trobar les, les publicacions que heu fet eh, si ens ho poguéssiu recordar doncs ja ho deixem dit us podeu trobar a Facebook i a Twitter cercant eh, Tot inclòs, per tota persona que vulgui col·lectiu organitzar presentacions pot contactar amb, amb, amb naltros i també a les webs de totinclos.noblogs.org allà hi ha tota informació del diari i a totinclos.cat hi ha informació des, des documental perfecte eh, bé, doncs ens calava així un punt que jo crec que estàvem, com sempre, off the record el debat ja més parlat. profundo bueno, primer presentar un parell de temes que jo crec eh, o sigui, o sigui, que mi em semblen realment interessants i diguem-ne que és una cosa on, in, important perquè tu des de Barcelona, per exemple, et pots sentir bastant reflexat en algunes coses el tema quin és? Eh, que jo crec que el, el DOCU presenta, diguem-ne eh, Mallorca com una mena de una mena no, com un laboratori del que és el turisme de masses, o sigui tot el que estan, lo que ara podem començar a patir aquí a, a Barcelona allà ja hi ha un rodatge i tenen uns efectes molt més profuns del que estem començant a patir per exemple allà no només de, no, en certs moments es parla de, del tema dels desnonaments visibles, invisibles eh, eh, es, es parla de, de com surt eh, el turisme del circuit pròpiament turístic i la ciutat comença a patir tot això llavors uh -huh. la qüestió de la massificació és un, és, és una, un tema que, que allà és, és, és molt palès i aquí nosaltres o sigui, més enllà de la Rambla Eh, el turisme està arribant en altres bandes i llavors, clar, és una cosa bastant interessant. D'altra banda, a mi m'agrada molt la imatge del, de l'analogia amb la mina l'economia d'extracció que suposa el turisme eh, de com eh, tots els diners que es fan allà no? surten de, de la illa I, i llavors proposa a més bastant, és, és molt ric en, en tant que proposa i que s'esgota, com a la mina no. s'esgota el recurs, no esgota, o més que res perquè aquí hi ha, hi ha el perfet no? en teoria fa uns anys hi havia crisis fortes no? el turisme anava a la baixa però després amb tot el tema de, no? del jihadisme i dels atentats atemptats i del, no? després de les primaveres àrabs i tot això no, que va haver tota, van haver-hi molts llocs que van tenir molta baixa de turisme a l'Egipte i mandangues d'aquestes i que va, ha, ha sigut el que ha suposat un, un rescat o una manutenció d'això, però per altres bandes clar, és una que que un dia s'acabarà com a destinació principal perquè hi haurà llocs més barats o el que sigui mm. sí, però ja és, és perds, sí, deixo la paraula a tu Bernat perquè nosaltres parlem molt Clar, no, no és per desviar molt el debat, però el tema dels desnonaments, de sa gentrificació, de sa massificació dels carrers, d'ocupació de l'espai públic per les terrasses i tal, uh, oi, jo, eh, quan totes les estones estic xerrant a nivell sí, individual, eh, està clar, eh, altres companys meu pensen... Ja no pots anar, ja no pot anar a no, clar. Uh, és en els finals la punta de Siseberg de les conseqüències turístiques. Davall d'això, hi ha tot el tema de ses poli, de recursos, de recursos hídrics, energètics i de territori, que són coses que si no tenen una tornada enrere de cap, de ca, de cap tipus. A uh, Mallorca s'ha estudiat i un turista consumeix, un turista normal, diguem, a low cost, a l'uso, uh, es doble d'aigua que un resident. Un turista de luxe consumeix fins a vuit vegades més que, que un aigua, que un, que un, que un resident. Així mateix, uh, la indústria turística necessita un ús de l'energia brutal que a Mallorca, per exemple, és, més del 90% de la energia que, que ve ve de fora. O sigui, és és, és, és, és importada. Bueno, o sigui és, és la les tèrmiques i coses així que ja, no? Perquè no sí, però és Se passa, no és, o sigues no supura. i, i don ve ve de, ve de fora en... a través de carbó, gas, tot això la clar, clar, clar, clar, la península, Però sí. es cremo si sigui, són altres tèrmiques no hi ha encara una connexió elèctrica amb el... sí. o sigui, hi ha una sí, amat sí, sí. o algú així? hi connexió elèctrica, el cable marítim hi coses... Hi ha un cable marítim, sí, eh? no? ja ve de nuclear I, i molt de... Clar, la tèrmica suposa un, un gran percentatge però justament jo no sóc expert, de, sí que hi ha companys que ho han, que ho han estudiat com, com sempre s'energia i és un us brutal així com també el turisme ha suposat que el camp s'abandoni i per tant tota la producció d'aliments, eh, tot el que se consumeix en Mallorca ve de fora gairebé és 95% ve d'aquí d'esport de, de, de, de, de Barcelona. Per tant, era el que menaçava molt de polítics uh, feixistes locals quan el tema dels CDRs i tal que si estos bloqueaven los puertos Mallorca II, i és que era un poc així, realment. Perquè genera tal dependència i turisme amb aquests àmbits, per exemple, a Mallorca, uh, a diferència de moltes altres bandes de la península, tu no pots veure aig o desgrifó. Perquè està... O sigui, és dolentíssima per la salut, de la quantitat de cal que, que té ja ha només això, que a Mallorca se pogués veure aigua desgrifo hauria de suposar una revolució del sistema a Mallorca hi hauria d'haver una revolució perquè se pogués veure aigua desgrifo a Mallorca perquè tots els recursos hídrics estan sobreexplotats els equífers eh, també s'ofreixen moltes filtracions hi ha pous il·legals eh, arreu, camps de golf arreu piscines arreu cada estiu hi ha períodes de sequera on se talla aigua a molt de pobles entre les 11 i les 8 de, des de matí Mira que hi ha que surt de cop i volta. No? Hi ha un lloc que surt aigua que diu que dels Pirineus. Ara si és una anècdota també. Poso un coneixement del meu coneixement mallorquí. És l'únic que tu deies al sí. principi que, que, que és una, amb el que s'ha basat el sistema, ja no el turisme, el sistema econòmic, a tot arreu però a les illes també. No? Mm -hmm. És que jo sentia un cop que, que realment Mallorca era una, en, en discursos de permacultura, per exemple, mm -hmm. que, que de fet la ida de Mallorca podia ser un lloc que podia ser ella mateixa autosuficient. Com a, a més que altres dies no? mm. i per lo que vos explicar evidentment no és així no, de fet és tot el contrari de fet... ser-ho mm, no. una errada en temes eh, energètics que pugis preu del petroli que hagi una crisi immobiliària que deixin de venir aliments de fora, etc és, és una catàstrofe per tota aquesta societat mallorquina perquè és una dependència extrema d'aquesta indústria si ara per el que sigui que passarà quan s'encariràs el preu del petroli i de més i viatjar sigui més car eh, a Mallorca tindrem problemes molt greus quan xerrem de col·lapse a Mallorca estem molt a prop realment d'aquesta situació apocalíptica no és, no, és, no és cap locura són dades Mallorca perquè fos autosuficient ella mateixa ara necessitaria 13 illes com, com, com, com Mallorca diguem sapetjada ecològica que s'hi diu, és, de 13, és de, 13, de 13 illes. Vull dir que no és No, perquè està clar que si hi havia de col·lapse deixaria de endavant turisme. El, el sí, sí, turisme sí, no és, hi seria. És un Però tindria un, un, un paisatge d'aquest amb... Bueno, jo empiaria una planta sencera d'un hotel allà. Sí, no? el cementari ha una... d'hotels es, es, es, està prop. Sí, no. No? no? no, jo volia que continuem una mica amb aquest tema perquè al final em feia gràcies. No, si està clar que el turisme d'alguna manera, i és el que deies tu abans, la classe mitjana que ha donat peu, no? perquè fulguis o no, al final Mallorca és un... o les Illes Balears, per parlant, de... no? Més... bueno, parlant de Mallorca, pues té un bon nivell de vida, d'alguna manera, dir, tot i que hi ha, mol... hi ha molta gent en pobresa, i jo ho heu amb els anys que he anat últimament a Palma, torno a veure zones molt degradades i moltes coses així, no? però té un nivell de vida. Jo me'n recordo un cos em deia fa molt temps. És, que havia... és un lloc que hi venen dos cotxes per habitants, em sembla que hi havia. És des o sigui... de llocs del món del món, amb més cotxes per evitant. No, és ah. més no, és més. Sí, sí, hi havia una cosa així. Més I, que Estats Units o qualsevol altra banda, Mallorca... Tothom té cotxe, saps? I, i, ah. i a més, clar, hi tots els cotxes de lloguer i totes aquestes coses. I hi ha hagut un nivell de vida. Hi ha molta gent que està allà, clar, i al final és, és lo difícil. Però a els nivells fi... nivell de vida no són certs. Els eh, anys 80 érem sa comunitat de s'estat espanyol amb més renta per càpita, i mos augmentat el turisme s'ha baixat radicalment. Ara estem en es, en es, en es, en es lloc. És un lloc de s'estat on més difícil és, eh, diguem, comprar un, un habitatge. Clar. De més anys no esteu sous necessites per comprar un habitatge. Tens els llocs on et sous Uh, més baixos de tot, de tot, de, bueno, to, de tot, tot estat. com que això ha anat continuant, o sigui, al final és una cosa que és un motor que et va traient gent perquè al final a Mallorca va traient gent, gent de tota la península i gent... També incrementa moltíssims la població. Clar, la qual... va, va posar molt, molt, molt per això, o sigui, però tota la gent que, havia, que va gaudir d'aquest boom del turisme, mm. són gent que... i molta gent que va anar allà, mm. no? Bueno, per la gent que conec d'allà els pares i veus, no? Doncs pues jo la meva família, hostiets pues són gent que tenen feines, no? Mm -hmm ja no professions liberals, però, bueno, feina, jo que sé, a l'aeroport, tot l'altre, no?, i que... Feines de merda. Sí, de merda, bueno, però com, to com totes les feines en un sí, món sí. de treballar, vull dir que, al final... Jo, I, te... clar, llavors ja dius, hòstia, que m'agrada, perdona, eh?, i tu com una mica he anat donant voltes, o i, sigui, clar, o sigui, al final és com desmontes a la gent, no?, o com la gent s'adona que la seva vida ha sigut, clau el que dieu, un, una enganyifa, no?, i que, al final, tu pensant que això, que bonic que puc prosperar, l'altre, no?, puc comprar cotxe o tinc un bon pis o al final totes les urbanitzacions que hi ha al voltant de Palma o el que sigui no? mm. com de pestanadors que, que això és... ja no vull més no? o com ara la gent que vi ja no pot gaudir-ho o estan condemnats a estar allà no? pues, al final mm -hmm. bueno, i quin I... preu has pagat no? mm. és un chantatge. és un xantatge en tota regla t'oferim les comoditats de sa vida moderna que tampoc són tals com com ve dic, molars estan pobrint un ritme acceleradíssim, molt més a gent de camp, però també un alt percentatge de gent dins, dins, dins, dins ciutat a quin preu? A preu d'això de saqueres, de destruir la terra, de tenir un sol, de no tenir un sol productiu, mm. eh, bueno. etc. Pues que, al final és una, és una illa que això, el sol, el món rural agrari no, ja no existeix pràcticament. Perquè en les quals les quarterades, no que diciaeu, quarterades. Quarterades és tu pues t'adones que abans ja per com era i venen als pobles i fent allò de com que vols sacar no? pues totes les casetes, pues tot allò ja hi viu penya o sigui, és un flipes la densitat que té a l'interior, uh -huh. no? a més tot amb els marges i tot plegat, tot està ple de cases que abans eren que ocupaven un mes quan hi havia la temporada de l'oliva o el que sigui uh -huh. però tot això són cases que ja són gent que ja no, que, no, no, no són, que sí, potser alguns guarden els camps els, els arbres perquè el que sigui no? però la majoria de gent ja no, no cuida tot plegat i ara veus tots aquests rollos, ara passen totes les que vénen les malalties aquestes de fora, no? Totes les oliveres, totes les figueres, i l'últim que vaig anar, que vaig anar amb bicicleta uns dies, flipava amb les figueres, totes fatal, totes morint-se, totes allà, i mira, ja havia... veiem... No, perquè abans tenien un sistema que és la cultura pròpia de l'illa, no? Que és un sistema que estava creat en milers d'anys d'història i que tenia un de subsistència però en prosperitat d'alguna mm. manera no? i que s'integraven totes coses i havien mantenint la gent no? major que havien hagut d'emigrar però tampoc havien anat no? repartint-se la terra i anar fent i la gent, hi havia molta gent pobra antigament eh? però s'havien anat subsistint no? I... tenien el que tenien per viure clar, i tenien pues, quatre bestiades de cabres, ovelles i coses d'aquestes no? bueno, però, o sigui, però novament el que està clar diguem-ne és que hi ha un moment en què, anys 60 no? per com se'ns diu també en, a, en el DOCU i tal, i tornaré una miqueta a la idea anys 60 eh, diguem-ne, amb aquell amb aquella obertura econòmica del franquisme doncs ja es comencen a generar unes dinàmiques d'extracció de diners, de divises i tal que diguem-ne d'aquella situació ens trobem ara en un moment en què això està desfermat. O si sigui, està totalment eh, eh, saturat, uh -huh. no? I diguem-ne, jo, jo vull recuperar una miqueta el que és la idea del, del docu, o sigui, que és eh, realment eh, ens trobem davant d'una situació eh, més urgent del que s'està pensant. Sí. Que jo crec que aquest és un... O sigui, més enllà lo que deies, no? més enllà la gentrificació, més enllà, aquí hi ha un, un punt que és bastant com diríem, eh, que ens estem acostant a un punt límit. Ja l'hem passat. Ja, clar, de fet, ja, ja, ja, ja, ja és com un no retorn, no? O sigui, em refereixo, mira, posaven l'exemple no, no, de, de Venècia. Uh -huh. A, a Venècia ja no tenen un problema amb, no bé, ni a, amb, amb ni el existeix. turisme, perquè ja no hi ha a Venècia. Sí, sí. Bueno, tot, és, no, tot no, és turisme, ja no hi ha venecians, per dir-ho, ja no tant. hi ha veïns, no? O sigui, l'últim, no?, ens explicava un tio de 35.000 veïns la resta ja es negoci I 27 milions de turistes i 27 milions de turistes. Llavors jo crec que, que una miqueta al docu i més enllà dels debats que proposa sobre ei, o la, mala, no, mala, la, la, la idea que et, que et trasllada és oi, eh, la teva patjada quan viatges quina és. Eh, que, com vas? Eh, a, preu de, a quin preu estàs pagant el petroli, a quin preu estàs pagant el bitllet d'avió, eh, què suposa la teva arribada en un lloc com aquest. Eh, doncs més enllà de tot això també hi ha ah, aquest, però, aquesta idea. Doncs preguntem mi mira que a vegades tu pots anar a viatjar i perquè vas a viatjar quan vas a veure una amiga o una cosa així que viu a fora per feina o pel sigui, no? Però turisme en fem, m'entens? Bueno, de quina manera el fem, no? I i així ens fem preguntes de què, com està afectant allà on anem Clar, i que estem que assumint o que no assumim Clar, que per, què, per què en feim quina necessitat tenim de fugir de les nostres ciutats a cercar calma a una altra banda en lloc d'intentar quan no te coneixes ni els carrers de la teva ciutat i, i te'n vas a conèixer llocs a una, altra, a, una altra part, a una altra part del món també crec que molt de pics o ens ho preguntat a moltes presentacions però a vosaltres no feu turisme tal no sé què, i jo personalment li dic bastant tenc que conèixer la meva illa les meves tradicions, arrels i, i cultura com per anar-me'n eh, a fer voltes per altres bandes de, de, del món però tot i així he de dir aquesta qüestió molt de pics és sí, sí, sí. per no prendre responsabilitat de del que estem fent i no veure la qüestió és un, un poc individu individualitzar el conflicte, sí, sí, sí, quan el que ha darrere crec que és molt més greu quan estan xerrant d'una illa que fa temps que ha sobrepassat els seus límits i que es col·lapsa eh, és una cosa ben, ben propera bueno, el capital, no li, el capital no li importa l'illa, o sigui, al final és quant negoci en pot treure d'allà a la que s'esgoti, agafarà la pasta i se a una altra banda, i ja està Bueno, vinga <laughs> No, eh, ja hem d'anar acabant... Treu les obrassades, sisplau, ja va, i l'ensaïmada, perquè... Hem d'anar acabant, acabant, perquè, a més, el nostre convidat ha de, ha de marxar. Eh, eh, primer i eh, fonamental, eh, eh, molt recomanable el documental. Eh, eh, crec que, que, que, com heu, podeu, heu pogut veure, diguem-ne, una miqueta a través de la conversa, planteja temes... Eh, que, que, que són força interessants, estan vigents, eh, et qüestiona i et confronten a tu mateix eh, i, i crec que, bueno, que és una miqueta eh, bueno, molt recomanable el, el documental. Tornar a agrair al Bernat que hagi vingut, que hagi tingut la, la, bueno, la deferència de venir a presentar el documental després de venir aquí a Los Majares i, i res, Eh, bueno, pues, eh, acomiadar-lo i si vols dir així alguna cosa d'acomiad i tal pues, bueno, no estic molt content d'estar en aquest programa tan, tan històric i en aquesta ràdio prehistòric, prehistòric post-teleiótic i espero que continuï molt, molt de temps i només dir a l'audiència i a tothom que, que vulguin dur tot inclòs Uh, en els seus casals, en els seus pobles en les seves cases particulars que estarem molt dispostos a, a seguir viatjant per criticar el turisme molt gràcies molt bé, doncs pues no <ríe> pues també el venir eh, res, doncs escoltem la cançó que, que també havies eh, seleccionat, jo crec que l'hem ficat bé des d'aquesta de banda ja se sentera a los mismos, Puente a Mallorca dins d'aquest gran cançoner que hi ha sobre l'illa. I no ha de dir que jo vaig, a l'estiu vaig construir veient una exposició que jo crec oh, que va ser... O en Casa Poble? No, però sí que era, la Serra, bueno, era un altre lloc, la Serra Tramuntana, que era Història del Turisme a la Serra Tramuntana, sí que dins de ser iniciativa institucional em va sorprendre i em va fer pensar bueno, a, a, alguna reflexió sí que està bé i em d'on ve el turisme i quins impactes es pot tenir i quines diferents eh, branques aporta eh, no? l'havia muntat amb aquest dobles no? no ho sé aquí bueno. <ríe> ahi està, venga una abraçada a tota les gent de Sesillas sí. una ferrada és eh sí. Tengo miedo a la vida, también tengo miedo al barco, por eso quiero saber lo que debo hacer para cruzar el charco. Por eso quiero saber lo que debo hacer para cruzar el charco. Yo sabía esperar, porque el tiempo no me importa si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca. Si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca. Yeah.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 Serà maravilloso viajar hasta Mallorca sin necesidad de tomar el paico o el avión. Doncs... Doncs bé, són les 8 de la tarda, continuem a Contrabanda FM, al 90.4 de la FM, a l'Assemblea de Majares, i, i, i amb la línia que estàvem parlant una miqueta de, de, de documentals eh, que hem tingut la sort de veure tant a la fusteria de Baicarca i que hem pogut també tenir-los aquí a l'Assemblea de Majares, eh, voldria recordar que fa un mes... Sí, va ser a finals de febrer. Vam passar la, la cifra negra eh, i vam tenir aquí a l'Ales, membre de, bueno, que havia estat en el, en la gent que havia produït, el, bueno, produït fet i treballat a la, a, al documental. Eh, i, I que tenim una bona notícia, que el 9 d'abril, a les 10 mitja en el Sense ficció... Eh, no sí, i mitja, sí. eh, passaran la, la cifra negra. Recordem que la cifra negra és aquell, eh, aquell documental que parla de les morts eh, de persones eh, sota custòdia en institucions de l'Estat I, i, i, bueno, eh, ho podem recordar... El, eh, perdó, podeu recuperar el documental... Eh, ai, el documental... El programa que vam fer amb l'Àles... 25 de novembre, de 2018... El, el 25 de novembre... maharas.com.rc Ah, ja, ja estàs. Vale. Sobre violència institucional. Equivocat l'hora, eh? És eh, la cifra negra a TV3 el 10 març, 9 d'abril, no a les 9 i mitja, és a les 11 de la nit en el Sense Ficció. Vale. Y aquí tot està a la venda. Ja que els se los follan per 1500. I a un safari vestidos vestits per a l'ocasió. Con un vi arrastar far i pararle pi fa piedras i tu de fara on Todos en la misma piedra tos en el mismo rincó i aquí todo està a la venta. A los niños... bueno, per tancar el primer bloc del programa d'avui dels majares quan arribem a l'equador del programa són les vuit, ho fem amb aquesta cançó també des de Mallorca de Daniel i la Quartet de Baño i ja fa anys d'aquest disco del doble Flipando el Doble la cançó Viajes Exòticos i ja amb això tancarem aquesta part sobre turisme Jo me'n recordo aquelles nits en el blues bar mig del barri vell de Palma <laughs> Bueno, calla jo <laughs> Perdona, batia, eh? no trenquem el... sí. suburbios buscando pobres para filmar Cuanto más guarros y sucios mejor después para enseñar se los follan por 1500 quinientas. todos en Cuba a disfrutar del sabroso. a contar luego en tertulias, coño, tío, qué pobres son. Es barato el Amazonas, hay una oferta tres por dos. Me han dicho que no hay McDonald's y que las tribus comen de dos. y un ritual yeah. que al volver las aventuras temas de conversación yeah. y en vez de mezclar culturas el mundo se convierte yeah. en foc per 1500. Negra la nit, negra al present. Asseguda a la vora dels peus de les muntanyes del Sinjar, pensa en tots els valors que li hagues volgut transmetre. Rumia en tots els racons de la serra que li hagues mostrat, perquè li servissin d'amagatall i fugars o de refugi etern. Si pogués tornar enrere, hauria exaltat totes les seves qualitat invisibles i no l'hagues deixat sola en del peril imminent però sap que no pot enganyar el temps ni girar les agulles del rellotge en sentit contrari. La resignació li vull per dins i amudeix la seva ànima absent. Mentre li venen aquests pensaments, acaricia l'estrella roja cosida a la vora del pit del seu uniforme verdós i observa com ja no són de color daurat els grans de blat que abans es confonien amb l'aridesa del paisatge. Ara tot és cendra que s'espargeix i es torna en res, com la memòria del món cap al seu poble. L'aire ja no és fresc, sinó irrespirable. El conflicte bèlic guanya terreny, com el sol escardat pel brus augment de les temperatures. La sequera assetja les colletes, però malgrat tot la seva ànima resisteix a bolcar-se al pessimisme recorda amb orgull com fa tot just un any va decidir que se'n passaria les ferides i d'elles en trauria el coratge necessari per tirar endavant i així ho va fer aquell matí primaveral quan es ballava l'hora de sempre va agafar les eines del camp i va sembrar llavors tot pensant que sense pa no es podia canviar el món ni collir idees velles en aquells moments instintivament ja dedicava tot el seu esforç a produir aliment per a les vides exposades al front i a la rereguarda perquè creia que una derrota seria cendra per sempre més, negre per tot, obscuritats sense clarianes de llum. Aquell dia, quan es disposava a llaurar una parcel·la de terra situada prop de la fossa on fou enterrada la seva filla, un malestar a la gola se li va fer insuportable. L'horitzó, sense aus a la vista, restava inundat d'un fum espantós. Eren les bombes d'alicis que tornaven a caure davant la seva mirada impassible i un cal fred, va inveir-li el cos. Necessitava deixar de ser espectadora de la devastació en estat pur. Així que, després de dinar, sense comentar-ho a ningú de la família, va presentar-se a una assemblea oberta que feien les IPJ, Unitats de Protecció de Dona, del seu poble. Volia expressar que estava preparada per anar al camp de batalla per venjar la mort de la seva filla petita, Estere que s'entregaria a la causa fins al final de les seves forces. Volia dir als, a les guerrilleres que estava entusiasmada amb la idea de formar-se sobre genealogia i aprendre sobre tots aquells coneixements que estaven adquirint les, aquelles dones revolucionàries que abans havia observat amb desconfiança i ignorant. Volia manifestar que estava disposada a treballar els horts durant les primeres hores del matí i, si feia falta, a defensar el territori curt amb armes fins a les últimes hores de la fosca però per quan fi va ser el seu torn de paraula i li va tocar obrir la boca, no li van sortir les paraules. Ho va intentar una i una altra vegada, però només que quejava. Van rugir en saber que havia captivat les mirades de tot don. Mai li havia acorregut res semblant. Va tornar a provar de pronunciar-ho molt per les oients, que l'observaven expectants, però va ser incapaç de fer-se entendre. Llavors una dona li va apropar un paper i un bolígraf i es va poder comunicar amb la resta de l'assemblea per escrit. Mentre una de les integrants de la guerrilla llegia el text, tota l'assemblea la va mirar commocionada. Una guerrillera es va costar on era i la va abraçar fins a esprèmar-la contra el seu cos en una mostra d'afecte i de sororitat. Cap de les dues va poder retenir les llàgrimes. Aleshores, la desconeguda li va relatar que ella també va perdre una filla a la guerra, i que, degut a l'impacte de la bomba emocional que li va suposar tal pèrdua, havia restat un any sense poder pronunciar ni una sola paraula d'un dol que no té nom, ni veu, ni expressió, i que de tan voràs és impossible de comunicar. Muda com la fosca, sota la lluna i el seu esguard, ara té les armes que la guien fins a l'alliberament i la llibertat. Mentre una companya més veterana li ensenya a llegir les petjades esborrades sota la sorra, una altra, de molt jove, li explica com es frenen les decisions entre tota la col·lectivitat. Guaita, la muntanya fixament. Aquest cop, amb una mirada satisfeta, amb la convicció és ferma que un altre món és possible, si entre totes, a cada passa, gest i moviment, el fem possible. L'Assemblea Majares, aquesta música que escoltem era orquestra tumultosa, la cançó colegial activista, i hem canviat de tercio totalment perquè tenim aquí a Maria Feroja, benvinguda, que li donem la benvinguda aquí a l'Assemblea Majares. Eh, havia vingut potser o no en altres formats. Però avui la tenim assegurada, format literari. He, he vingut en, en altres formats, un cop en un vides. en un en altres vides em eh, passades eh, en format antirepressiu, en format Palestina i en format literari. Sí. sí. Que és a més format que ara repeteixes. Exacte. Perquè ja ho, ja ho heu escoltat. Ens has començat llegint un dels, dels relats de, del llibre que de fet vens a presentar. Hi ha ja quasi com darreres presentacions, ens deies, que, que has tret ja potser... Ja, bé, bueno, ara ens diràs quan, però que porta partítol d'Olsa Fera, que en l'Il·lícit trobes el ple. Mira mirat la xuleta, ho he dit bé? Exacte. Ja. Ho has dit molt bé. Doncs eh, que, que ens has començat llegint. Podem així, um, sense... Us he llegit la lectura de Negre nit, negre al present, que més, més que un conte és un relat, en aquest cas dedicada a la resistència del Kurdistan, em, que, del qual aquest conte vaig escriure fa uns anys, pensant que això em, acabaria, però no és un conte bastant actual. Mm. I en, ens parla d'una mare ha perdut una filla com a conseqüència de la guerra, aleshores ens, ens parla de tot aquest dol no? tot aquest sentiment que és tan difícil de, de comunicar i, i de fer entendre no? I, i és aquest eh, sentiment humà que la porta a, a, entre, a formar part d'una guerrilla eh, una guerrilla que potser a ulls occidentals ens pot semblar molt extraterrestre no? eh, al segle XXI Eh, potser és molt, molt difícil per molta gent eh, entendre com inclús eh, hi ha internacionalistes que van a participar en, aquests, en aquestes lluites, doncs aquest relat, eh, amb una manera bastant poc dogmàtica, eh, t'intenta apropar doncs, a, un, a un sentiment de resiliència, no? perquè eh, la, aquesta protagonista intenta sortir de la tragèdia caminant, no? i caminant cap a una, una lluita eh, plena d'esperança o de desesperança, com és apuntar-se a les IPJ del seu poble. I és un bon exemple del que busques amb el llibre, sí. en aquesta línia? Sí, correcte. En el, en el llibre, el llibre és un, és un recull de nou contes, eh, cada un dels quals parlo sobre diferents temàtiques dels moviments socials. És un llibre de denúncia social que seria com nou manifestos, eh, però en comptes de ser un assaig eh, no, o un comunicat, doncs és un conte. Eh... Amb, amb això eh, volia transmetre moltes de les lluites o idees que moltes de nosaltres compartim, no? la, de les que estem en moviments socials, però és a través hem, de potser el no-dogmatisme, a través dels sentiments o a través de, de la mateixa vida per on et porta que les personatges s'apunten a determinades lluites o inclús... Eh, malgrat estar en lluites tenen les seves contradiccions humanes però no per això deixen d'abaldre menys ja però... ha un... has començat, eh? <ríe> sí. Bé, hi ha una ordre ens agrada la ficció i el ja. no, que sí, pots arribar només a... sí, sí, sí. amb els textos acadèmics o polítics o així ens... ah. perds moltes parts no? o moltes coses que no s'expressen la mateixa persona que escriu, eh? Penso. Podria dir a tothom si s'entenarà com a la Gorda clar. No, no, no... Què passa? No, no, no és una, sé si era una, una pregunta. No. no, era una reflexió. Ah, vale, vale, perdó, perdó. Sí, o sigui, jo sóc molt partidària que hem, les, de les possibilitats que t'obre la literatura. Hem, a mi m'apassiona molt la literatura, de fet, és sí una, una passió estranya que, que tinc, i, i des, de, des de la literatura, de fet, penso que pots eh, desenvolupar-te fora d'aquestes presons del possible no? que ens parla ah, la Marina Garcés, Garcés o així i, i la, la literatura et permet crear com els teus mons imaginaris dels quals anheles i dels quals eh, idealitzem de vegades però malgrat les idealitzacions que tenim també ens eh, ens permet que aquests, eh, aquestes realitats els personatges tinguin les seves contradiccions que ens apropen i no ens allunyen. I penso que, que és molt senador també la, la literatura i tant de bo la practiquéssim en les, en les lluites. Jo no sóc partidària de quedar-me en la literatura, o sigui, penso que, que les lluites es fan caminant i equivocant-se i no tenir por a equivocant-se. Però la literatura també et permet em, jugar molt. Bueno utilitza formes creatives com altra gent ho farà amb la música amb el teatre sí. o amb més de saber o amb cremar-se en viu o qualsevol cosa que que no sigui un ja bueno, sap greu dir-ho avorrit o planer pla rà eh, manifest o sí sigui, amb, amb la ràdio en no deixem de, de, doncs, de doncs, pues també desigu mitjà d'informació de, de, de i per fer més planeres les coses eh? jo jo volia preguntar diguem-ne eh diguemne o sí sigui, eh, ball gent. Eh... Eh, si ens deixes un d'exemplar o l'anirem a comprar l'Alderú i eh, ens el llegirem me l'he pedido yo ja ho has dit, <ríe> però, que l'has dit amb l'Alderú la pregunta és com t'estructures els comptes si hi ha algun ordre diguem-ne que tu hagis volgut diguem-ne com, com anar, diguem hi ha punts climàtics eh, intentes eh, o, o diguem-ne mm -hmm. com, com has plantejat l'ordre dels comptes mm -hmm. Si sí, el, els contes de fet són molt diferents entre ells eh, i de fet el, el primer conte és molt terrorífic i crea una sensació molt malrollera, també perquè el primer conte eh, sota el control de l'àguila ens parla d'aquest àguila que vol dir el franquisme no? com a simbologia del franquisme i ens parla de fet d'un fet real que és els orfenats del franquisme i com en aquella època em, moltes dones rebels eren reconduïdes a aquests orfenats no? I, i de fet és un, no podia ser un conte feliç no, aleshores em, començo amb aquest conte molt xungo em, per crear-se també aquest ambient de desesperança però després, a poc a poc em, els personatges i els ambients em, van van trobant com altres mons no? i altres realitats i, i possibilitats també eh, de fet el, com s'estructura el, el llibre de contes és un conte que podria ser un fe de punki, jo de fet el vaig fer que bona <laughs> el, el vaig fer... són 9 eh, temes no? clar, clar, clar. <laughs> és una versió de temes que es toquen molt durament i que, i que són molt feroxes i es garrapen molt em, I de fet, m'he fet el llibre gràcies també a l'Escola d'Escriptura, de la qual porto 4 o 5 anys allà estudiant, i, i ha sigut gràcies a, també a la, a la disciplina, disciplina, entre cometes, que, que fa... Eh, estudiar estudiar Clar. poder realitzar aquest llibre. Jo sóc molt partidària de, de, de la idea que tothom pot escriure i, i parir això un, un llibre de contes com parir tantes coses com tocar músiques, com fer tot el que totes les possibilitats que, que analem però sí que eh, necessitem temps i esforç no? I, i una un mètode, penso, o diferents un mètode per després també poder-lo subvertir, subvertir no? I... per unes pautes, no? Exacte I... no, no sé, jo et preguntaria en aquest cas, ja que em dius eh, m'ha agradat analogia amb el CD. Punky, eh, eh, eh, clar, el procés d'escriure, com, com tu planteges? Ets de, eh, diguem-ne metòdica o comences a escriure gairebé automàticament i després corregeixes? Com... ¿Cómo te lo planteas? ¿Es la, la gimnasia de de Deleuze que decía de que escribir en realidad es casi un ejercicio gimnástico que, que es continuo trabajo, trabajo y trabajo? ¿Cómo lo haces? Sí, de hecho en, en este libro yo he sido muy irregular al principio porque hay algunos cuentos que son de hace muchos años però després sí que he sigut al final molt més regular i, i res, escriure és reescriure eh, per cada conte l'he reescrit almenys tres cops i me l'han criticat molt vull, vull dir, però en, en sentit positiu perquè de fet escriure és, és deixar que altres persones i la literatura és deixar que altres persones te la mirin i acceptar les crítiques, tornar-ho a escriure no, escriure, eh, m'anar provant i aquest aquest Eh, llibre de contes ha sigut molt criticat i després reescrit i, i ara és, és, és aquest producte que de moment té bastanta bona acollida ara estem per la tercera edició de, amb, amb el Darull que amb la... Eh, amb sí, eh, la hem, de dir, és... hem de dir que el dolça Fera que en l'Il·lícit si trobes el plaer està editat per l'editorial el tapes grises, amb una... I empresa que em vaig jo. I i bueno, i... I portada una portada falina. Sí, I, I té una, una portada falina. Sí, de la mare estrama. Ah, mira, la cara l'hem aquí algun cop. És, és una mirada falina, caronada, mm -hmm. uh, diguem-ne, pel... No? Pel revés. Per una humana. Una humana. Exacte. De fet, eh, quan la mare em va fer aquesta il·lustració, em va encantar, perquè reflexava molt... O sigui, és una companya i amiga de fa molts anys i reflexava molt la, la idea del llibre jo no li vaig proposar cap dibuix i va ser ella, hem, que hi ha gins als contes em va fer aquesta il·lustració tan, tan bonica hi ha altres il·lustracions a dins de, del llibre també d'altres companyes com la Carla i el Leo i, i aleshores aquesta mà que acarona la Falina doncs és la mostra d'aquesta dolça fera que en l'Illisi trobes al plaer que de fet és una doble... Em, provocació i contradicció no? perquè amb, amb el títol he volgut jugar amb, amb a, aquesta interpretació que tenim de les feres que normalment em, les tenim associades a monstres a personatges, no? a tema i en canvi jo li volia donar la volta perquè els monstres o les feres eh, de fet em, és molt em, subjectiu Eh, si les hem de tema o no, no perquè si les feres o els monstres estan a favor de les oprimides doncs són dolces no? si estan al nostre costat doncs, doncs són aquesta aquesta falina que és la caronada per una ama humana o companya i l'altra part del títol que l'ilícit trobes al plaer era també és un, una provocació que busca subvertir l'ordre no? i buscar, eh, de fet, en un món que on, on tot el que fas està prohibit, on el civisme cada cop eh, ens, ens avorreix més i, i ens, ens agòbia, ens ofega, no? on, on ja no els nens i nenes no poden jugar pilota a les places, eh, a, o sigui, tornar a trobar el plaer en allò prohibit eh, ens... Ens permet això no? Vull dir, doncs, tornar a jugar a pilota o sigui, vius sí fer sentir-nos no? vives. I de fet, degades de que inclús no, no haguem de trobar un significat polític, això sinó simplement per una, això no? per, per, per felicitat. Aleshores era com aquest títol per això és molt juganer no? i molt punyaterum. No? I de fet també el, el, el pseudònim Maria Fertzza, també hem, juga amb, amb això d'aquesta provocació en contra de la docilitat, perquè també en un, en un món tan miserable i injust, hem, ser dòcil és ser una persona dom domesticada, no?, que és el que vol el poder, i en canvi si, com a autora, si em poso el pseudònim de feroig, vull almenys que s'interpreti doncs, aquest esperit crític, no? Que, intento, que intenta tenir aquesta Maria feroxa. I Maria era perquè volia mostrar-me com una dona que escriu, no? I volia reivindicar-me com a tal nosaltres al final tampoc som tan diferents de Catalunya Ràdio o TV3, o sí? i, i, per i, per i per ara hem de venir per I, per per I, per per... i poc abans de... al final, mira, poc abans de Sant Jordi portem una, una autora, a fi, en, en aquest cas el Jantal Segura és Ovella, perquè tu em comentaves que d'alguna manera també tenies ganes de tancar ara amb les darreres presentacions com un girar pàgina, no mai a, millor dit a Barcelona almenys a Van... Barcelona és una aquí, eh, és ara el moment que això, pues, ja canvies de, de, de batalla perquè et, et fiques a, amb la novel·la que vas, a, ens has comentat o arribaràs a fer alguna presentació ara, fer a barna com dius o també aquí, ara que s'acosta a Sant Jordi que al final ens agrada o no pues, també focalitza moltes activitats més literàries quins són una mica els teus plans sí, ara, propers? Ara de moment, o sigui, els meus plans són el 9 d'abril presento a l'Espai Fontana Eh, després, el 23 d'abril, presento a la plaça Revolució i després... A tinc... la polilla, amb la, dist eh, sí, la distribuïdora. Sí, no sé si estan juntes, suposo que sí. I després eh, m'han convidat a Rubí i, de fet, jo volia tallar ja les presentacions en Barcelona, però un col·lectiu... Eh, bastant afí del de Guinardó doncs també m'han preguntat de presentar i de fet em costa bastant dir que no en aquest, en aquest sentit jo tinc la necessitat en algun moment de, de tancar el cicle també perquè clar, d'aquests contes fa alguns anys que ja els, els vaig escriure perquè ja vam estar, em, vam estar un any només de correccions amb, amb, amb el Darull penseu que és, és un llibre molt fes-tu tu mateix, molt do you yourself i jo, de, de fet, quan el vaig escriure estava treballant a un supermercat a la Sirena al eh, Darull també treballant com a voluntàries aleshores és, és un llibre molt suat I, i, de fet, també aquest llibre eh, quan el vaig publicar l'any passat eh, el dia abans de començar la primera presentació vaig tenir un accident de trànsit i aleshores Baixa, sí. necessito potser eh, canviar de cicle i no? i que de fet no serà molt real és a dir, us estic mentint una miqueta ens, en, ens encanta, totes tot estem acostumades perquè com ja us he dit que sóc una mica mentidera quan dic que, que faig les últimes presentacions perquè després me'n reduuen alguna altra. altre eh, doncs també perquè no acabo la relació del tot amb aquest llibre perquè ara estem, ha tingut bastanta bona acollida i ara el traduirem al castellà, és a dir en, en algun moment tornaré <ríe> però parlant en castellà o, o en alguns altres... ¿Ens pots amansar el títol en castellà? perquè ara eh, estic No, perquè... És difícil, eh? Sí, difícil. Tu, sí, ¿Que, en el, sí, sí. que en lo ilícito encuentras el placer Ah, bueno, no, pues mira eh... Cervantino Más en castellano, Cervantino Exacte Yo... I, jo, perdó. Sí, perdona. I de fet també, fair, eh, com que off. porto gairebé un any de baixa a causa d'aquest accident, eh, porto un any molt creadora a nivell literari i, i estic amb, he fet alguns relats eh, resilients, també, i, i de fet també, eh, bé, bueno, he fet alguna poesia però no sé si la publicaré, i, i més, a, més aviat exploratòria i, i estic sí que seriosament amb un projecte de novel·la també política, també esgarrapadora que és, suposo que la gaudireu molt i així ho espero i, i, molt, falina. Aquí, I molt falina jo tenia una pregunta o, o sigui, de fet has dit en la presentació o quan estaves dient més o menys eh, o presentant què és Dolce Fera parlaves de relats, base de contes, però has dit, fins a ser en un moment no ho, manifest, no ho manifestos. Llavors, clar, què ha implícit políticament en cada relat o, o, o si hi ha una línia eh, diguem una política que pot unir el, el, mm. cada, els relats o els nous temes? O... Mm. Clar, la, la línia política que, que pot unir aquests temes potser seria la línia política que, que ens mou a moltes antiautoritàries o feministes no? i aleshores clar, la temàtica és una mica diferent per exemple hem parlat d'orfanats de, del Franquisme hem, també parla en aquest llibre de, hi ha un conte sobre registres policials hem, sobre repressió sobre desnonaments també sobre i suport mutu, sobre lluites laborals i també sobre lesbianisme, sobre infantesa trans, sobre inclús relacions em, que no... O sigui, la d'unes gamberres i gambarrades en aquesta lluita laboral, no? que, que és per aconseguir em, unes, unes reivindicacions, doncs una de les personatges doncs, també té una, una relació amb, amb la jefa i, i m'agrada molt perquè és, molt, és una situació molt contradictòria i molt humorística després també parla de Palestina parla de, de desallotjaments i, i ocupació eh, i també a la darrera també parlo d'autodefensa i de presó i de eh, la bellesa amb B alta i B baixa eh, per què? perquè també normalment quan amb, pensem en persones grans ja se'ns queda com una figura molt també estancada, sense, sense vida pròpia i, i en canvi penso que literàriament poder visualitzar que quan et, et facis gran també tindràs sang i seràs, estaràs viva doncs és molt positiu. Llavors una mica l'esperit és que en aquest eh, vaixell també que que, o d'aquest món enfonsat, doncs, també intentar em, sobreviure com una mica entre, entre totes, no? I, i intentar buscar una mica d'escletxes. I de doncs, tots aquests has pensat algun, per llegir-nos, una altra mostra? Sí. <ríe> pues, si es sembla, fiquem una mica de, de musiqueta, que també ens havies dit que pot acompanyar-ho bé, jo crec que és molt acord de la, de la, una mica amb les temàtiques que ens explicaves i escoltem un altre del de relat, alguna part d'ells. Escoltem Solidaritat Rebel, un no? vídeo que es va fer... Sí, de fet, em, en el, aquest llibre, eh, de cada exemplar, una part va, va destinat a la l'Elisa, no? aquesta companya que, que està actualment a, a Brians, si la voleu escriure, i que de la qual el 13 d'abril farà 3 anys que va ser detinguda de tinguda. De tinguda. No? Tema del qual no parlat que veu recuperar un programa majars.org o busque informació sobre solidaritats ravel fàcil per internet. Som -hi. Diga prima compañera no estás sola guerrera yo no te dejo ni en la calle ni en la trena que el cariño no encierra y venimos de la misma vieja escuela por ti colega yo me dejo hasta la pena si te espero si hace falta una vida entera que esta tensión que siento en mi corazón tiene más fuerza que sus rejas y sus muros dormigo ni me la pela pulso frío que hace en estremera Estoy aquí en la puerta, tú lo sientes aunque no me veas Grito fuerte, tenemos la mente en guerra Siempre pusimos la piel, siempre supimos por qué Las consecuencias, por ser quien somos, nos condenan Y ahora quiero que sepas que esto es para siempre Venga lo que venga, cuando me llamas la voz se me seca Cinco minutos de mierda para decir cuánto te quiero, compañera Aguanta fuerte hasta el final De noche es que se y necesidad que separe En el noche muro que su pari necesitará. El no nos vendrá. El noche muro. El no nos vendrá. El no Complicitats pirates. Des del terrat, fixar. La vista a l'horitzó, a un paisatge al qual, ben aviat ja no tindria l'ocasió d'observar des de la mateixa perspectiva. El sol radiant cremava l'asfalt. Els balcons eren farcits de roba estesa. Si alçava el cap, podia veure un, un bocí de verd marronós de la muntanya de Montjuïc. Aquell verd contaminat que, juntament amb el de l'Espanya Industrial, era el total de natura, de natura testimonial que havia tocat durant els darrers mesos. La plaça de sorra, als peus de casa, on normalment abundaven merdes canines, ara es respirava impecable. El soroll de la canalla cridanera jugant li semblava una melodia de felicitat pura. A Duc, l'esquerpa veïna del segon, li pareixia una dona entranyable. Qui sap si al món trobaria cap altre indret per viure com aquell. Volia retenir a la retina tot aquell entorn forçadament, que forçadament havia d'abandonar per qüestions de classe. Només li quedava una hora per acomiadar-se del pis on havia vist créixer les seves filles i on havia viscut la major part de la seva vida. Allà es quedarien els records de tota una vida. Ja havien traslladat tots els mobles, però la seva ànima resistia a separar-se d'aquelles quatre parets d'un carrer que estimava. Al domicili només li quedava una bandera pirata que havia deixat expressament penjada al mig del sostre del que havia sigut l'habitació de la seva filla petita, l'Alba. Recordava totes les discussions que la presència d'aquella intrus intrusa bandera a l'interior de l'domicili familiar havia generat. Quan l'Alba va complir 18 anys, va decidir marxar de casa i involucrar-se a la vida alternativa de la ciutat, mentre que ell li insistia que s'havia de centrar en els seus estudis, perquè continuar en aquell mode de vida no li portaria res més que desgràcies. Lentament s'acomiadava amb l'ànsia de cada una de les estances buides, tocant les parets com si fossin de vellut. De sobte, fou conscient de la soletat que se sent al no posseir res, desemparat en un món dominat pel diner. Però què havia fet per mereixer allò, perquè just ara que era l'atur també es quedava sense el pis familiar? Perquè ell, que cada mes havia ingressat religiosament els diners del lloguer, es veia immers en un desnonament i en una situació econòmica cada cop més decadent? perquè què en tot, tan sols en uns mesos havia passat de tenir-ho tot a no posar-hi res? Per què? La calavera de la bandera de la seva filleta l'observava atenta, desafiant. Ell, malgrat que sempre havia criticat els ideals de l'alba, havia preferit no tocar-la era la penyora que el feia sentir prop d'ella i pensava que si deixava la bandera negra visible quan arribés l'hora assenyalada del desnonament la propietària, la senyora Vilamajor i el seu advocat entendrien que ell no s'estava per hòsties volia resistir el pis amb dignitat fins a l’última alè de fet, no sabia que, encara què faria amb la seva vida després d'allò de sobte, somrigué a l'observar com havia desmuntat a consciència tota la instal·lació elèctrica i tots els tubs possibles per fotre a la propietària i causar així les màximes molèsties dels voltors que l'expulsaven d'aquell niu que algun dia, il·lusòriament, havia considerat la seva llar. Mentre recorria cada racó d'aquell quart pis del carrer Rosenerús, una flama s'encengué per dins gairebé s'annuega pel nos a l'estómac que, que li produí pensar-se sense poder trepitar mai més, aquell terra des rajoles de flors, s'imaginar, sense afeitar, amb roba pudent, tirat a les rambles demanant el moina. i l'envair un sentiment d'impotència, tornar a laitat a la realitat palpable. Tenia els ulls als orbitats, va bé d'esforçar-se per evitar que se li escapés una llàgrima despistada, se sentia desgraciat, Mirar el rellotge de polsera. Que ràpid li havia passat el temps. Només li quedaven 20 minuts perquè vinguessin a llevar-li les claus i tot s'esvairia en un tanc a d'ulls. De sobte, algú pica el timbre. Devia ser la seva advocada. Ella es dirigia a la porta molta atenció al cos, però quan l'obrí aparegué la Núria, la de la floristeria de la plaça, que havia vingut a acompanyar-lo i a mostrar el seu suport. Tendrament es va ajudar-lo en tot allò que necessités, s'agafaran de les mans i el seu cor no parar de bategar cada cop més intensament. Rere la porta i sense prèvi avís van aparèixer dos amics seus de la joventut que s'havien assabentat del que anava a ocórrer i que van oferir al seu sostre en cas que no tingués un passar les nits. Ell s'emocionà perquè mai havia demanat ajudar a ningú i va agrair infinitament la presència de signes d'humanitat enfront de la situació que estava a punt de viure. Només quedaven cinc minuts. On era l'advocada? Els nervis li van envair el cos a l'hora que tremolava, quan de sobte van començar a escoltar unes veus que venien del carrer. Van obrir la finestra i van veure com una quarantena de joves estaven cridant consignes contra els desnonaments. S'havien concentrat al seu portal. Què els devia haver convocat? Convogut, la resposta la trobar, quan entre la multitud descobria l'alba, el capdavant amb un megàfon. En els rostres dels presents es va percebre una enorme satisfacció momentània, però totes estàvem amb, amb els ulls fixats a la porta, esperant que arribés el moment. Mentrestant, al carrer, excompanys i companys de feina, amics i amigues, s'anavan unent a la concentració, apropant-se al portal, expectant-nos el, el que pogués passar. Entre totes, quan formaren quasi un mur humà, quan va arribar a la secretaria judicial i l'advocada de la propietària, tothom les va i les va increpar. Cap d'elles va aconseguir arribar al portal i van haver d'allunyar-se de del carrer, atemorides per la seva integritat. Va sonar el telèfon. Era la seva advocada, informant que el desnonament s'havia aturat per pressió popular. Ell no s'ho va creure. Potser, en altres moments de la vida, no haguera defensat els mètodes emprats per la seva filla. Però ara els enteenia i no podia parar d'observar i elogiar secretament aquella bandera pirata, que ara somreia, en rebel·lia i complicitat. En un que no En un muro que separin quecidra en muro i no serán llorar i no serán Bueno, continuem a Contravent FM en el 91.4 de l'Assemblea Majares i hem escoltat un altre relat de la, de la Dolça Fera que... de la Maria Farotja, i em pensar que eh, si d'aquí un temps eh, algú eh, agafa el llibre o se'l troba, algun extraterrestre d'aquí uns quan un dècades... container o alguna cosa exacta. Exacte, enterrat. Avui. Pensarà bueno, que en el fons és una bona mostra de, doncs de, de, del que ha passat aquesta ciutat o o per aquestes terres, no? De les mostres de bueno, tant de repressió com de resistència o rebel·lia, no? Que expliques aquí que, que hi ha hagut, o una part d'elles. Doncs mm. també és una bona, en comptes de, de regirar per pàgines d'internet i fer-ho d'una manera més bonica, no? Mm. Jo, jo et volia preguntar eh, clar jo vull fer un joc abans d'acabar vale. si eh, no perquè dic que queda un quart d'hora que tinguem sí. un repte vale. eh, i, però li vols plantejar la convidada? O, sí o, ah, vale. no, perquè hem recitat un llibre com un llibre en el container avui doncs ara l'utilitzarem bueno eh, eh, Eh, deixe'm fer aquesta última sí. pregunta i ja callo per sempre. No et vaig al micro, no? A, veure, sí. a, veure, a si te l'he bajat alguna cosa. perdona, que te l'ho... Clar, eh, llegir i escriure estan relacionats. Eh, abans deies, eh, la literatura m'agrada, també em sento, diguem-ne, interpel·lada a escriure. Llavors, eh, algun referent, eh, diguem-ne, alguna idea de... Jo no, no sé, o sigui, habitualment, quan, quan un visualitza... Eh, a l'hora d'escriure hosti, pues jo voldria fer això Òbviament no arriba mai a fer allò però, però algun tipus de referent o alguna recomanació per exemple que t'hagi servit a tu com per, per aprendre, mm. jo què sé, escriure relats curts o contes alguna cosa així mm. eh, Sí, de fet eh, jo m'empapo és a dir, com totes penso que ens empapem de moltes veus i de moltes altres totes ens l'empapem de totes, al final. Aleshores, A nivell literari, eh, a mi hi ha un autor que m'encanta, que és la Stefan Zweig, d'aquest n'he après molt i té una manera d'escriure que, que em fascina. Eh, hi ha altres autors, com l'Irving Welch. Irving Welch, eh, si no m'equivoco, l'havia traduït al català l'amic Martí Sales? però no ho de memòria, eh? potser em confon. és el transport. Sí. Jo recordo, diguem-ne, la seva novel·la més famosa o sí, una de les sí. més famoses. Sí, per posar com, com dos, dos exemples, també, per exemple, la Carme Riera, amb, amb com així relats que té, també em semblen preciosos. Em, actuals, la Belolit, també té un, un llibre... L'escoltem molt, però realment és una dona que el meu pare em va regalar un llibre de contes d'ella i, i m'encanta, que es diu La mala reputació També s'escriu molt també té relats molt curts, mm. no? Escrits, mm. I, que es van i, i i no sé actualment l'últim llibre que he llegit és el de Permagel. i també em fascina a nivell de visualització de, de la vida i de filosofia, la Marina Garcés és un referent que, que penso que totes que estem als moviments socials tenim una sort de tenir-la jo l'escoltant també... Eh, t'estàs avançant, eh? Però bueno, no passa res. No, no, no faré so, cap pregunta. No, només recordar que et veig amb un llibre a la mà que, que, passa, que no... no mai, que, sí, tinc un aquí a la cadira. Però no, recordar que, que vam tenir no fa molt eh, l'entrevista, la sort de poder entrevistar una autora que es, de, de novel·les de ficció de Pamplona, que és la Maribel... La, la Maribel Medina, que per explicava com des de novel·les de ficció ha pogut doncs... Pues, eh, Escriure i denunciar fets molt concrets que, que ha trobat l'eina a partir de la ficció per, per denunciar d'una manera doncs, que ella creia que podia arribar més gent o d'una manera potser més, més original o, o menys avorrida. I us recomano que recupereu el, el programa en el blog i sobretot que hi llegiu alguns dels seus llibres, el darrer Sangre entre la hierba i em feia pensar una mica mal que explicaves també no? en, en Claudio. Com dit, Maribel Medina. En aquest cas, pues, denunciant el tràfic de, de persones i, i certs abusos de poder que pot passar a qualsevol lloc, en aquest cas era Perú, però bueno, que tenen una lògica pues, d'això, de, de, de, de recuperar el perquè per molta gent ha servit la literatura que no. després potser s'ha convertit amb algogú quan en sense de tele o el els mitjans o veus com s'enfoca enfocat al Sant Jordi doncs perquè certes persones mediàtiques eh, puguin també alimentar més cerca cas és a partir d'escriure coses no sí de fet jo. Eh, bueno, alguns i algunes autores, però també hi han dos així a nivell de, de poesia, que també m'agrada molt llegir-la i empapar-me, que és la Mireia Calafé i que de fet és una poeta eh, contemporània, jove i m'encanta el, el que escriu que i, que i la fons, Sonia no Moi i Gamboa també, que suposo que la coneixereu. També d'una altra època la Mireia, també són per referents amiga. per mm. Va, doncs, deixem que et proposa un joc, perquè m'he trobat proposa. un... Jugant, eh, Eduardo? Un llibre el... eh, També volia comentar que... Perdona, eh?, abans de que com em para. proposis al joc, que aquest eh, conte, eh, com, com moltes heu vist, també és un conte que vaig escriure fa un temps, pensant que això no... Eh, ja passaria a aquesta època, però, desgraciadament, és un conte Ui. bastant actual. I el que... No ho he dit, però ho ara, que la majoria dels meus contes, les protagonistes sí que són, són dones o, o més raretes, ehm, no? personatges més estranys, ehm, sexualment. No? Ehm, en aquest cas, és un, un home el protagonista, ehm, però és un home que es mostra també la seva sensibilitat, la seva vulnerabilitat i que és la seva filla el, qui, el, qui el rescata. I per, per mi això era molt... molt tendre i molt xulo, també, d'experimentar. Dit això, segur. Vale. Era una, una punta a nivell de gènere. No, no, no prendrem no. mal, no?, amb joc. Jordi, no. no, confia. Confia en tot aquest en, envolta. No, però és un, he trobat un joc, hem mirat unes queixes, en veníem amb el Jordi Accióma, amb el doctor Accióma, i hem vist uns llibres, i al final era com d'un profe d'anglès o alguna cosa, i tenia un, un, jo he agafat el de ser un joc de paraules, no?, i llavors aquí, mentre estava amb això, el Renato me fulleja, li va, doncs li proposo un, que és un clàssic, és, és... et proposo que fages un anagrama, amb... no, un anagrama no sé si es diu, no, un acrònim, perdona, el joc ah. és aquest, el telegrama, es diu, llavors tu poses una inicial i a veure si una frase, no? Llavors jo et diria, a si fas en ferotge o en contrabanda, et ve la inspiració ara de construir una frase... Amb... Amb la inicial de, de la llet, o si no, ah, amb una o sigui, paraula... Espera't, amb... Um... Feroig contrabanda? Tu tries, llavors... Tu dius la paraula sencera i després vas dient la paraula... Uh, uh, uh, pues feroig, ja. faria, espàrrecs, rebossats, avui... <ríe> Què et passa? No et riguis, tia! Pels, pels xavals... Pels bueno, és que jo l'he cogido perquè jo si soy maestro ahora... Eh, pues... Podria començar amb la ser contrabanda de Cada matí em desperto, la ciutat és molt grisa, però penso que podem canviar-la. Home, ja això, sí. això... Això és el joc. Això rep, sí, sí, retoma l'invitat anterior, que li hauríem d'haver fet un repte de, que glosés, no? <laughs> bueno, sí... Ja que venia de Mallorca... Bueno, pues no tota, a Mallorca no tothom l'osa. No, home, no, no, evidentment. I amb, però... la, amb la F, si em permeteu, ferida, però continuo caminant. Pues jo Ara que hem d'anar tancant l'entrevista, pues jo crec que m'acompent que estiguis aquí, perquè a més si les nenes acaba la novel·la, amb, amb la teva inspiració... Eh? no. No, és una novella, és un conjunt de relats És un conjunt de relats que estan fets i que el que em falta és és és alguna talla, és que diques una merda. No, ja estan corregits. Què dius? No són corregits a companya, no, perquè ho adites? No, per la gent de la gentada que han vaig, la qüestió és com tot És dedicar-li temps. i és un algun que els majares en sobra. No, no, segure, durem suport, o sigui, deixa que llegim als Bueno, és manera de, que faró nostres fa mol, ah, eh. vale, i jo et diria que aquesta semana també, eh, aquestes coses, o sigui, eh. requereix el seu temps. Ja eh, clar, és que és així. Pues, clar, pues, si porta 20 anys escrivint aquest llibre, vull... pues, aprofitem i di anem... més que pot trigar, que pues no, i no passa res Aprofitem i anem ficant cunyes, que també ens interessa. No, de fet, és que el, el problema actualment és que s'escriuen molts llibres, no però bueno, per una demanda capitalista, no? I aleshores hem, la, hi ha molts autors i autores que, desgraciament escriuen coses pel mercat. I aquest no, és clar, el hi ha problema. El de, i, I a més que molts d'aquests llibres són els que omplen les llibreries grans no? aleshores eh, projectes com el Darull del qual jo estic super encantada com a autora eh, et permeten treballar d'una altra manera eh, de fet... ja saps on portar-lo, Nes, perdona eh? porten Darull de fet no he dit on podeu trobar el, el llibre és, i és... és important això és si, si algú vol contactar amb tu com ho pot fer en cas que vulguis? En cas que... Les tuves coses. No, ja eh, doncs tinc una compte de Twitter, que és Dolsa Fera Q de Queso, de Qatar. Eh, després... Queso. Eh, on trobar-lo? On trobar-lo seria... O, de fet, és millor si contacta amb, amb la llibreria o l'Auditorial Aldarull que ara no sé al correu, però si ho busques a internet segur que ho trobes. I que està en carrer Torrent de l'Olla amb Se Se Se Siracusa, Vila de Gràcia. Exacte. Aleshores, al llibre de Dolçafera sé que hi és al local del Raval, a la, llibrari, a la llibreria Rosa de Foc, de Joaquim Costa, a la ciutat invisible del carrer Riego, Sants. a la Raposa, nom... Poble Sec. del Poblesec, eh, a i, de fet, ah, també la llibreria Baratària, que també és a Sant Antoni, i, i alguna llibreria més, perquè era no ho no sé. Bueno, com que, desgraciadament, no tot per sort, no tothom, però sí que és veritat que hi gent que millor només agafa llibres a Sant Jordi, fins i tot dins dels nostres cercles. Jo tindré també una... És que, segurament hi ha gent que... que que tindrà fàcil trobar pues, en parades afins el teu llibre, no? Sí, de, de fet, la dolça fera que en Lili, si et trobes el plaer, apareixerà feroigament a la paradeta de l'Escola d'Escriptura a la Rambla, eh, o sigui, serà un, un, un ésser subver subvertiu per allà ja enmig, i després també estaré a la plaça de Revolució amb, amb les companyes de, del Darull. Mira, pots aprofitar i recordar quan presentes ja a, a, a la Distri i la Poli a la Plaça Revolució de Gràcia? Que ho has dit abans? No sé l'hora, el... sí que sé l'hora del dia 6, del dimarts 6 d'abril de... que és a, a la... Ai, dimarts 9 d'abril que és a les 6 de la tarda, a l'Espai Fontana Vale, de Joan Gràcia. Exacte. Em dediquen que ahí vas hasta la Reina d'Àfrica Baïkarka en l'aniversari, no sé si segon o no, segon. Ja, De la brutada que és l'Assemblea feminista de quel barri. també vas estar també vas estar molt a gust, molt contenta. Des d'aquí les felicitem, sí, Moltes felicitats i jo també he d'aprofitar, ja que estem parlant de llibres de literatura, recomanar un llibre i de pas felicitar unes companyes El l'Aleteu desequilibrado van fer anys que és el programa feminista més veterano de, de Contrabanda que portem molt temps allà compartint Dial, i que ahir en el seu programa especial del dia de la dona de la treballadora de llar doncs van fer un programa molt recomanable que jo us recomano que recupereu, a, aneu a Contrabanda.org i si podeu buscar el seu podcast i em va fer pensar en un llibre que no hi hagi empenor de temps per recomanar que és un llibre present que recull relats d'una autora nord-americana però que va pol·lular pel món, que es diu Lucia Berlín, que va haver de... curiosa també la, la història de la seva vida, i va haver de fer com tantes persones la vida, però a vegades no els nostres temps no estem acostumats quan es d'escriptors, d'escriptors, pues va haver de treballar amb multitud de feines i entre altres dona de, de neteja. I el llibre que recull els seus relats més coneguts porta per títol, precisament, un dels seus relats més famosos que és Manual per a Mujeres de la Limpieza i us recomano ferotjament. Far i com que ens agrada molt estar aquí, avui hem tingut dos convidades al programa se'ns ha menjat el temps de l'agenda hem de marxar la nostra festa sí. que de fet tindrà un component esperem literari amb una invitada esperem. que hem tingut aquí habitual que és això part, no part... pot fer l'última presentació a Barcelona vull ah, dir. Sí. <laughs> sempre pot haver una darrera un bon la penúltima Bueno, de moment recordeu que el 27... Espero que no, la gent no m'acabi odiant per és... tant escoltar -me. Hi ha molta gent. Si no, no ens ho el diuen els Majales, bueno, potser sí, no? Sí, ens un un jo no ho preguntaria gaire. Bueno, bueno recordem-ho, dissabte 27 d'abril, aviat ja rebreu també més, més eh, matxar que des de les xarxes, 27 d'abril, a Teneu Llibertari de Gràcia, allà al el carrer Elzina de la Vila Gràcia, farem els 22 anys d'aquest programa, tindrem a Palabres Dislocades, que precisament amb els seus artefactes literaris o musicals hem tingut algun cop aquí tendrem al Mateolica i, i la Lea Blue eh, una blusera que també ha estat algun cop aquí a un altre programa amb el seu nou format musical amb trio i vinga, posem una mica de música per anar-nos despedint una mica hip-hop eh, anava típica, a posar la cuña fa... de Lea Blue i del Mateolica però okay. bueno. bueno pots ficar la cuña i empalmem ah, clar, però eh? podrem punxar les dues coses alhora no? Vull dir, des dels dos dispositius Sí. Posa, posa la cuña Venga, vale I re You give voice To the radio Estellas y nexis You're my way And you give voice You're my radio Wake me And sing on me un, dos, tres, voy a... Ver. Bueno, i ja, ja s'acaba la cuny, aquesta és la cunyada en Mateolica, però bueno, sí. ja la veurem després, quan haguem acabat la gravació. Eh, gràcies, Fera Feroxa. bueno, Maria Farocha... Moltes gràcies a, a vosaltres per haver-me convidat. I, moltes hores, moltes hores que et queden. Tornem d'aquí 15 dies i esperem que sigui sí, Franky, ella resucitada com a ell I... I llarga el guida també a les Majares. I a veure, a veure, fa, fa, fa energia. Vinga, va, marxem amb la fúria, una mica hip-hop, ferotxa, soy lo que soy, amb l'acompanyança de la Rebecca Lane. Recordeu, 27 d'abril, a tema Libertari de Gràcia, 22 anys. L'Assemblea de Majarás se va. Se va. Por donde ha venido... Uy, qué improvisado, ha sido Dios. muy sanitario. Bien.